constituite dintr-un mănuit de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare apaținătoare preotului Niculiță. Lecțiunea de zi C049 va debuta cu prilejul citirii versetului 17 al capitolului 7 al întâi epistole a lui Pavel către corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi, pentru episodul nostru apetisant, vom avea astăzi o poezie foarte plină de conținut intitulată Oglinda. Poezia aceasta se adresează în mod special oamenilor cu o ținută morală foarte înaltă în societate și care în consecință se cred atât de buni încât nu au nevoie chipurile de mântuirea Domnului Hristos. Ca moto al acestei poezii este ales versetul 24 din Efeseni capitolul 4 care astfel găsuiește și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Haideți acum să dăm citire poeziei Oglinda. E mândru omul cum se cade și se admire mulțumit. Oglinda îi spune, ce frumos ești cu fapte bune împodobit. Pe uliță el merge țanțoș cu pasul sigur apăsat, iar admirația lumii pune pe față un zâmbet încântat. Ei, da, ca el în lume oameni e tare greu de întâlnit și chiar și Dumnezeu în ceruri, desigur că e mulțumit. El n-a furat măcar odată și n-a ucis măcar un pui și n-a stricat de când trăiește nici când căminul nimănui. Dar nu numai atât, o, Doamne, e doar atâta de bogat și în fiecare mână întinsă el un bănuț a aruncat. Iar când la poarta casei sale un biet pribeag s-a abătut și cu puterile sleite un adăpost doar i-a cerut, Îngraj pe fânul proaspăt, moale să odihnească, îl lăsa și chiar un codru bun de pâine adeseori dăruia. Stă și noglindă se privește și se aprobă neîncetat. O, oh, ce frumos este chipul, e tare, tare încântat! O, cât de fericit se simte că nu și el un păcătos, cum simt cei mulți ce au nevoie de jertfa lui Iisus Hristos. Din pricina acestor ființe pierdute pline de păcat, a trebuit să-și viața un om atât de minunat. Da, pentru aceștia e minunat minunată învățătura ce vestește, o recunoaște chiar și dânsul, deși pe el nu îl privește. Și așa cum stă privind cristalul și își grește mulțumit, în apa limpede a oglinzii, un chip deodată a zârit. un chip cum n-a văzut vreodată cu ochii mari și gânditori, ce știu adânc privi în suflet și atâta de pătrunzători, încât privindu-i doar o clipă, oricât ai fi de însemnat, te simți atâta de netrebnic, Că-ți pleci privirea rușinat. Iar fața oare atât de blândă, atât de tristă de nespus. Că tot privind oți vine a plânge de un dor neînțeles răpus. Al cui echipul din oglindă și în casă cum de a intrat, când dușile sunt încuiate, se întrebă cu tremurat. Dar nu îndrăznește să vorbească. De parcă graiul i-a pierit și nici să fugă, vai, nu poate, uimirea în loc l-a țintuit. Deodată e străpuns în suflet, căci chipul dulce de nespus, ce mustrător la el privește, e chipul lui, al lui Isus. S-au întâlnit, stau față în față, Isus și el, cel cum să cade, iar sub privirea arzătoare, cu groază simte cum îi cade ceva ce ani și ani de -a rândul obrazul i-a acoperit, o mască fină și frumoasă, fără ca să fie bănuit. Isus i-arată spre o și spune încet, «Acum privește!» Iar el, privindu-se acum, plin de oroare hohotește. O, oh, nu, nu este cu putință ca chipul cel hidos și rău să fie al lui, nu, nu se poate să fie însuși chipul său." Își freacă ochii, poate doarme, dar nu, nu-i vis și nici coșmar, căci chipul din oglindă, cel hâd și rău, rânjind, barbar, e însuși chipul lui ce-i spune, acum că masca i-a căzut." Tot adevărul cealtă dată să recunoască nu a vrut. Spui că ești drept, că ai fapte bune? Ei, hai să ți le pe rând. Din nesfârșit bogăție, când întâlnit ai un flămând, zi, ce i dat? Un ban de aramă sau un culcuș ulmil i-ai dat? Când tu te lăfăiai în mătăsuri și locuiești într-un palat? Și zici că n-ai furat. Dar spune, pe câți tu nu i-ai înșelat zicând că e negustorie, zi asta nu înseamnă furat? E drept că n-ai stricat o casă, dar de curvit tot ai curvit, în gând, cu ochii, chiar și fapta atunci când pofta ți-a venit. Cât despre crimă, Afla acum că ești un groaznic ucigaș, atâtea suflete ucisai cu a purtare rea de laș. Și în inima-ți plină de pofte, de câte ori nu ai dorit atâtea lucruri nepermise și câte ori, ori n-ai făptuit? De câte ori pe vreo ființă tu să o vezi moartă ai fi vrut și de nu te temeai de lege tu multe crime ai fi făcut? Ești însetat de slava lumii și egoist și crud și rău, iar toate faptele-ți de bine sunt un gunoi la Dumnezeu. Și câte adevăruri crude oglinda nu i-a mai șoptit, atunci cu mâinile amândouă el fața și-a acoperit, pe urmă prins de disperare oglinda la pământ. Trântește, apoi cu fața înțărână se aruncă jos și hohotește, dar vai, acum e și mai groaznic, căci fiecare ciop de jos îi oglindește, înmulțindu-i un chip respingător hidos. Speriat de hora de ce în jurii parcă dânțuiește, spre cel ce înțelege, totul plângând amarnic se tărește. O, cât de orb am fost, isuse, când mă credeam nespus de bun! Când bun e doar cerescul, tată, am socotit ca un nebun. Nebun am fost când fără pată curat de tot m-am socotit, Când numai Tu, Iisuse Doamne, ești și rămâi neprihănit. Nebun am fost când doar prin fapte speram în ceruri a intra, Când una doar deschide cerul și această faptă-i jert fata, Mântuitorule, mă iartă, o, oh, cât de marnic mă căiesc, Abia acum văd adevărul În ochiți când mă oglindesc. se apleacă plin de milă Domnul Spre cel de rămușcări răpus Și ridicându-l din țărână Cu glasul dulce de nespus El îi vorbește și îl mângâie Cu bunătatea unui frate Spunându-i plin de duioșie, Păcatele îți sunt iertate. O, oh, ce lumină scaldă acum obrazul cel schimonosit! cu încetul fața ei se deschide și o pace fără de sfârșit cuprinde întreaga lui făptură și dă atâta strălucire încât nu poți privi la dânsul fără de teamă și uimire. O, suflete, de vrei să afli într-adevăr așa cum ești? Nu te oglindi în propriați viață, ci în Isus să te oglindești. Atunci aflavei adevărul că nu-i nimica bun în tine. Gunoi sunt rang înțelepciune, avere, faptele-ți de bine. Sfințenia ta sau frumusețea, talentele-ți fără sfârșit, iubirea ta sau bunătatea, curajul tău nemărginit, Acestea toate sunt podoabe doar dacă le primești în dar, smerindu-te în fața crucii pe culmea muntelui Calvar. Amin. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față cu o revelație a Ta asupra fiecăruia dintre noi, așa cum ne vezi Tu și după aceea, la fel ca acestui om să ne dai harul să apelăm la tine, recunoscând adevărul acesta și cei care n-au primit încă mântuirea să o primească prin pocăință și botez, iar noi care am primit-o dar am umblat neglijenți, să ne pocăim din nou, Doamne, și să umblăm prin puterea Duhului Tău cel Sfânt ca adevărați copii ai Tăi. Amin. dupăiindu acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 17 al 1 epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, care astfel glăsuiește. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dragii mei, să fim culoarea minte la citire, spune așa cuvântul aici. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Care este starea în care așează Domnul pe cel ce s-a întors cu credință și pocăință la el? Răspunsul este simplu și limpede. Starea de om nou, fire nou, starea de copil al său, născut din nou prin Duhul Sfânt, cum găsim la Ioan 1 cu versetul 12. În această stare duhovnicească, în firea cea nouă primită de sus, trebuie să rămână orice creștin ca să-și poată trăi viața normală de creștere, de biruință și de roade. Starea omului înainte de întoarcerea la Dumnezeu era starea de întemnițat în păcat, starea de vrăjmaș al lui Dumnezeu, stare de întuneric și moarte. Starea cea nouă în care așează Dumnezeu pe om este starea de libertate, de sfințenie și de prietenie cu el. Este starea de lumină și viață, de adevăr și dragoste, de pace și nădejde. Aceasta înseamnă a fi creștin, aceasta este dovada răscumpărării reale din temnița păcatului. Domnul Isus a venit pe pământ ca să ne aducă o mântuire reală, pentru că și prețul pe care l-a plătit el pentru mântuirea noastră este real. Cine a primit Mântuirea dovedește acest lucru prin starea cea nouă în care l-a așezat Domnul din clipa când, prin credință, l-a primit ca mântuitor al Său. Cine nu rămâne în firea cea nouă sub călăuzirea necurmată a Duhului Sfânt, în mod nebijlocit ajunge în firea cea veche, Rămâne în firea cea veche, sub călăuzirea poftelor și poruncilor ei păcătoase și sălbatice. Toată plăcerea lui Dumnezeu este să ne vadă mereu, mereu în starea la care ne-a chemat și în care ne-a așezat El, căci numai atunci pricepem adevărul său, numai atunci ne folosește în lucrarea Lui și numai atunci trăim cu adevărat fericirea mult dorită. Dumnezeu nu poate avea părtășie cu cei care nu rămân în starea în care i-a așezat El toate înfrângerile noastre duhovnicești, toată nerodirea noastră și toată tulburarea și lipsa bucuriei în noi, toate acestea au o singură cauză. Nu am rămas în starea în care ne-a așezat Domnul la începutul vieții noastre de credință și pocăință, adică starea duhovnicească. Cine rămâne în starea cea nouă, așezat de Dumnezeu, va ști și cum să trăiască în familie, pentru că lumina și puterea Duhului Sfânt îl vor însoți. Soțul credincios va fi răbdător și plin de dragoste față de soția necredincioasă, căutând prin purtarea lui să o atragă spre Mântuitorul. El nu va căuta să scape de această situație despărțindu-se de soție, ci va rămâne liniștit și răbdător până la sfârșit. Mulțumim cu recunoștință Domnului pentru lecția duhovnicească pe care ne-a dat-o și cu acest prilej. La versetul următor, la versetul 18 din 1 Corinteni, capitolul 7, cuvântul Domnului ne mai dă următoarele îndemnuri. Dacă cineva a fost Chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Dumnezeu este Dumnezeul realităților, nu al formelor sau simbolurilor. Dumnezeu este Dumnezeul adevărului, nu al teoriei și al vorbelor mari și seci. Dumnezeu este Dumnezeul vieții și al dragostei, nu al ceremoniilor și al rânduielilor moarte ale uneia sau alteia dintre religii. Din înălțimea sfințeniei și luminii sale, Dumnezeu privește la orice om să vadă în el sâmburele adevărului vieții celei noi. Dacă acest Simbule există, atunci se îngrijește de creșterea și de săvârșirea lui în vederea rodirii. Dar dacă acest sâmbure nu există, pot să fie din belșug simboluri, forme, ceremonii și teorii interesante, pe Dumnezeu nu-l interesează nimic din așa ceva. Căci să fie limpede, nu locul de pe pământ, nu înscrierea într-un registru sau altul din multele registre ale diverselor grupări religioase din lume, nu împlinirea rânduielilor mai biblice sau mai puțin biblice impuse de vreo religie, nu la acestea se uită Dumnezeu, ci Dumnezeu se uită dacă omul s-a apropiat, prin credință, de Domnul Isus Mântuitorul, acela care este rânduit, de tatăl să-l izbăvească din păcat și să-i dea viața cea nouă. Spune Domnul Isus cu un prilej iudeilor și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Acesta e versetul 40 de la Ioan 5. Viața este totul. Dacă este viață, celelalte simboluri nu mai au însemnătate. Lipsește viața celelalte lucruri nu pot să-i țină locul. Așadar versetul nostru spune: dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat în prejur, să rămână tăiat în prejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat în prejur, să nu fie tăiat în prejur, să nu se taie în prejur. Dragii mei, nu poziția trupului ci poziția Duhului îl interesează pe Dumnezeu. Nu cei se face trupului are însemnătate în fața lui Dumnezeu, ci lucrarea care se petrece în Duhul omului, aceea are însemnătate și la aceasta se uită Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Starea trupului nu contribuie cu nimic la credință și la mântuire atunci când este vorba de împlinirea unor forme sau simboluri religioase. Fiul credinței, adevăratul răscumpărat al Domnului Iisus, primește zilnic lumină dumnezească prin cuvântul Scripturii Sfinte și prin Duhul Sfânt și poate pătrunde taina libertății în adevărul dumnezeiesc. El nu mai poate să se rătăcească pentru că viața lui este ascunsă în Hristos, soarele neprihănirii. El privește realitățile dumnezeiești, nu prin vărul simbolurilor, și se bucură de ele. În versetul 19 de la 1 Corinten, capitolul 7, apostolul Pavel, prin directa și nemijlocita călăuzirea Duhului Sfânt, ne spune... Tăierea în prejur nu este nimic. Și netăierea în prejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Ar părea de neînțeles versetul acesta dacă l-am citit de pe terenul vechiului legământ, dar pare foarte limpede când este citit de pe terenul noului legământ, legământul harului, legământul Duhului de viață în Hristos Isus. Tăierea în privită din prisma vechiului legământ, nu este ea una din poruncile însemnate ale lui Dumnezeu, date lui Avram și poporului lui Israel? Ba da, iată de ce spune Dumnezeu la facerea 17 cu 11 și 14: Să vă tăiați în prejur. acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. Un copil de parte bărbătească, netăiat în prejur să fie nimicit din mijlocul neamului său, a călcat legământul meu. Porunca, deci, dragii mei, este limpede cu privire la poporul Israel. În noul legământ, însă, Dumnezeu nu mai are în vedere materia, carnea, ci Duhul. Aici totul este duhovnicesc, pentru că Dumnezeu este Duh și vrea să facă pe om asemenea lui. Și noul legământ, adică legământul harului, se bazează pe păzirea poruncilor, însă aceste porunci sunt de altă natură și au un alt rol decât cele din vechiul legământ. Acolo, împlinirea poruncilor era intrarea în viață. Aici viața este intrarea în împlinirea poruncilor, căci toate poruncile noului legământ se cuprind într-o singură poruncă cum scrie la Ioan 13-34 la Romani 13 cu 8 până la 10 și la Galaten 5 14 adică iubirea și nimeni nu poate să iubească deci să împlinească poruncile dacă nu este viu mai întâi adică născut din nou prin credința în Domnul Isus Mântuitorul acolo în vechiul legământ poruncile erau Fă și Împlinește. Aici, poruncile sunt Primește ceea ce a fost făcut și împlinit de Mântuitorul. Acolo, în Vechiul Testament, natura poruncilor era materia, carnea. Aici, în Noul Testament, este Duhul, așa cum ni se spune, să fim născuți din Duh și adevăr. În Noul Legământ, Materia nu contribuie cu nimic la mântuirea omului, la nașterea lui din nou, la primirea lui în trupul mistic al lui Hristos, ci numai Duhul. Și la fericita stare duhovnicească se ajunge numai prin credință și pocăință adevărată, căci în Isus Hristos nici tăierea prejur, nici netăierea împrejur n-au nici un preț, ci... Credința care lucrează prin dragoste. Acesta e versetul 6 de la Galateni, capitolul 5. Formele și simbolurile religioase nu au nici o valoare înaintea lui Dumnezeu, ci numai viața cea nouă, coborâtă de sus în om prin credință. Cine păzește viața cea nouă din Dumnezeu, nu mai are nevoie de nici o altă lege și de nici o altă ceremonie sau formă religioasă. Și a păzi viața înseamnă a rămâne în Hristos și în dragoste. Tăierea prejur, deci, spune versetul nostru, nu este nimic. Și nici netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a primi și a păzi viața cea nouă din Dumnezeu care ne-a fost trimisă prin Domnul Isus Hristos. Dumnezeu s-a înnomenit prin Domnul Isus Hristos, făcându-se om asemenea nouă, dar om fără păcat, prin crucea de la Golgota, prin moartea lui. Noi ne îndumnezeim. Prin crucea noastră, adică murim față de noi înșine, față de tot ce am putea face noi și bun și rău, încetând deci să mai facem ceva și prin aceasta suntem născuți din nou prin Duhul Sfânt și devenim oameni noi. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu că și de data aceasta ne-a ieșit în întâmpinare și ne-a dat o lecție minunată cu privire la ceea ce așteaptă El de la noi, ceea ce mai întâi a făcut pentru noi și după aceea ceea ce așteaptă de la noi. El mai întâi a dat pe Domnul Isus Hristos pentru noi, l-a trimis aici ca să ia un trup, un chip de om ca al nostru, dar fără păcat, să trăiască la fel ca și noi, să moară, să ispășească în locul nostru și după aceea ne așteaptă ca noi să primim jertfa aceasta făcută pentru noi, să ne naștem din nou și noi la fel ca el prin Duhul Sfânt și în felul acesta să trăim o viață nouă pentru slava lui Dumnezeu. La punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului C049 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu, care ne-au fost rânduite nouă în Domnul Isus Hristos, să fie și să rămână partea fiecăruia din aceea care se vor deschide să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. dreaza slabă